38. Szabóék lakásának csengője, fület sértő ember regett. azonban ez a hang mindig kellemes érzést váltott ki. Vajon melyik lehet ilyenkor? kérdezte magában, miközben fürge léptekkel sietett végig a hosszú, hűvös előszobán. Zsörtülődő hangon, tettetűn, mintha nem örülne, már félúton kiáltotta. Megyek már, megyek! Az ajtóban azonban csak a szomszéd, Péteri úr, állt. Félig meghajolva, kedves mosolyjal lépett be Szabóékhoz, és véget nem érő köszönésbe kezdett. Kész csókolom, kedves Szabó néni! Jó estét kívánok! Van szerencsém! Jó estét, Péteri úr! Szakította félbe a köszönés áradatot Szabó néni. Magán aztán meglátszik, hogy valaha saját boltja volt. Rajtam? Ne tessék már mondani. Miből látszik, ha szabad tisztelettel megkérdeznem? Abból Péteri úr, hogy háromszor is köszön. Nem úgy, mint más közértesek, akiknek visszaköszönni is nehezükre esik. Kérem tisztelettel. Nekem az az elvem, hogy mindenkinek meg kell adni az illő megbecsülést, akár üzletfél az illető, akár egyéb. Na hát, akkor én is megadom magának az illő megbecsülést. Foglaljon helyet, Péteri úr! Köszönöm szépen, de nem azért jöttem, hogy elraboljam Szabó néni drága idejét, bár mindazonáltal olyan kellemesen érint ez a szíves fogadtatás, hogy élek a becses engedelmével, és helyet foglalok. Végre! A régi világban legfeljebb az országgyűlésben mondtak az urak helyfoglaló szónoklatot. Ezzel aztán be is fejezték, kérem halázattal. Némelyik honatja többet egész életében nem szólalt fel. De maga remélem beszél, Péteri úr. Minek köszönhetem a látogatást. Délután kerestek egyedéket valaki. Csak nem a pénzes póstás, viccelődött Szabóné. Nem, nem. Mindjárt gondoltam, mert a szavonta egyszer jön, amikor a nyugdíjat hozza. Egy fiatal ember volt. Halász Feri? Nem, nem a kedves Icuka jövendő belie, őt már van szerencsém ismerni. Ez valaki más, fiatal ember lehetett úgy. Az Anti? Ez az, ez az kérem, az Anti volt. De ki is az az Anti? Hát a Katinéni fia, vidékről. Persze, a Katinéni fia, mondta tétován Péteri, s a hangjából érezni lehetett, hogy fogalma sincs kiről van szó. A Katinéni, akivel vásárolni voltunk, emlékszik már? Hm, most beugrott, kérem. Kár, hogy nem néztem meg jól azt az Antit, mert félfüllel befelé figyeltem a lakásba. Kérem, szeretettel, csak úgy félfüllel beszélgettem vele. Hát a másik fülével mit csinált, Péteri úr? A rádiót hallgattam, kérem. Nagyon izgalmas volt. Arról beszéltek ugyanis, hogy a francia nép nagy többsége szeretettel várja a huruscsovot Párizsba. És ez jó dolog, kérem, ez nagyon jó dolog. Ebben egyet értünk, Péteri úr. Csak legalább azt kérdezte volna meg Antitól, miért keresett bennünket. Szíves elnézését kérem, igaz nem fordítottam különösebb gondot Anti úrra, de azt mondtam neki, hogy nem tetszenek itthon lenni. Erre az Anti úr elment. Azért nagy baj nem történt, majd üzenek neki. Különben, hogy vannak Szabó néni? A kedves kis icuka. Icu lányom mód felett megkomolyodott. Gratulálok. Mihez? ez? megkomolyodásához. Mert én kérem, más sem hallok a kedves szülőktől, akikkel vásárlás közben beszédbe keveredem, hogy ezek a mai fiatalok ilyen meg olyan komolytalanok. A mi icukánk most komoly? Sóhajtott szabóni. Péteri ebből a sóhajból semmit sem vett észre, lelkesen folytatta. Ha Netán egy mai kislányról azt hallom, hogy megkomolyodott, akkor az nagy dolog kérem. Ahhoz csak gratulálni lehet. De nem is tartom fel, csak még úgy mellékesen megjegyzem. Gyönyörű gomolyánk kérkezett tisztelettel. Valódi Hortobágyi? Köszönöm, Péteri úr, de minden volt tele van vele. Szabúnénak, alig, hogy kimondta, Eszébe jutott, hogy ez talán sértő a lelkiismeretes kereskedőre. Már készült, hogy enyhítsen a dolgon, de Péteri megelőzte. Ó, oh, pardon! Tetszik látni a szokás hatalma. Olyan nehéz megszokni, hogy nem kell a kedves vevők fülébe súgni, ha valami érkezett, és már nem csak a pult alól kapható. Szabó Bondi hivatali szobájának ablakánál ácsorgott. Forró homlokát a hűvös üveghez nyomta. Az utcán az összetorlódott járművek között emberek cikáztak, meg megtorpantak, de a veszély nem tartotta vissza őket, hogy ne az ebrán keljenek át az úttest másik oldalára. Bandi gondolatai kincses körül jártak. Eszébe jutott, hogy a szülei és kancler között is megromlott a kapcsolat, s mindez az ő nyilatkozata miatt. Homlokát elvette az üvegtől. Igen, a forró fejem, az a sok mindennek. Megfordult és kincsessel találta szembe magát. Bandi azonnal a lényegre tért. Remélem, nem veszed nagy képűségnek, Sándor, hogy bekérettelek a minisztériumba, de azt hiszem, itt az idő, hogy befejezzük ezt a furcsa találmányügyet. De hogy haragszom, Bandi. Magam is szeretném, ha minél hamarabb pontot tehetnénk az ügy végére. Nekem is könnyebb lesz. – Neked? Miért? – lepődött meg Bandi. – Mert én is ludas vagyok benne, hogy idáig fajult. Nem sokat törődtem én ezzel az újítóval. Az igazat megvalva, a többivel sem. Honnan vegyek még erre is időt? Kincses fáradtan ledobta magát az íróasztallal szemben lévő fotelbe. – Tudom, hogy mennyi elfoglaltsággal jár egy nagy vállalat vezetése. – Értelek? Az a kérdés valóban megértesze, Bandi? Azt hiszem, egész eddigi magatartásom azt bizonyítja. Azzal a módszerrel azonban nem értek egyet, ahogy az újítások ügyét kezelted. Kincsesnek rosszul esett Bandi szájából hallani azt, amit ő is beismert. Már éppen ingerültem vissza akart vágni, amikor észrevette, hogy barátja ujjaival idegesen dobol az íróasztalán, de szeme szeliden és bizakodóan tekintett rá. Ettől ő is lehiggadt, és beismerően válaszolta. Csak ugyan megfeledkeztem arról, hogy vannak emberek, akik törik a fejüket, új utakat keresnek, és nekem, a vezetőnek is segítenének könnyebbé, eredményesebbé tenni a munkámat. Szerencsére volt, aki nem feledkezett meg az újításról. – Kire gondolsz? – Arra, aki ellopta, – mondta bandi, és idegesen felugrott ültéből. Gondoltál-e már erre a dologra? Bevallom, nem. Solti miniszter helyettes társa megegyeztünk abban, hogy te folytasz vizsgálatot, s ha szükségesnek látod, más szerveket is bekapcsolsz az ügybe. Éppen ezért hivattalak, Sándor, hogy a saját szemeddel lásd, Miféle sötét fondorlatok lapulhatnak meg egy közönséges kis ügy mögött is, és miféle emberek élvezik néha a tisztességes és jóhiszemű igazgatók bizalmát? Hidd el, Bondi, nem könnyű egy ekkora üzemet vezetni. Én éppen azt szeretném, ha majd azt mondanák rólad a gyárban, kincses igazgató elmulasztott ugyan valamit, de saját maga segített kibogozni a szálakat. Kincses a régi barát érzésekkel nézett Bandira. Ő is fölkelt a fotelből, s úgy érezte, hogy fáradtsága egy pillanat alatt elmúlt. – Értem, Bandi, értem, és köszönöm. – Hát akkor most nézzük, mihez kezdjünk. – Le kell buktatni, aki csalt, lopott és hamisított. – De ki az? – Meg fogjuk találni. Ezt az ügyet úgy akarom befejezni, hogy mindenki lássa és okuljon belőle. Ez az ország nem vadászterület az ügyeskedő szélhámosok és vakmerő tolvajok számára. Mi a terved, Bandi? Behivatom magamhoz, Berta urat, a feltalálót. Azt szeretném, hogy te is itt légy. Persze, hogy itt leszek. Már nem ellenfelek, szövetségesek voltak, akik segítik egymást. Hozd magaddal, Sándor, azt az embert, aki nálad abban az időben az újításokkal foglalkozott, amikor az az elmarasztaló vélemény befutott hozzátok. Simonyit, de ne hozd be a szobámba. Hagyd kinn, amíg mi hárman megvívjuk az első menetet. Hárman? No persze, te, én és a feltaláló. Anti csillagokat látott új cipőjében, miközben Szabóékházának meredek lépcsőim fölfelé igyekezett. Megkönnyebbülten állt meg az ajtó előtt. Csengetett, aztán még igazított egyet a nyakkendőjén. – Antifiam, gyere, gyere! – fogadta mosolyogva Szabóni. Milyen elegáns vagy? – nézett végig a fiatalemberen, s bevezette a szobába. – Gondolja, Margit néném! – Látom! – Valóságos ficsúr lett belőled! – Fogadta Szabó is a faluról felkerült fiatal embert, aki még mindig egy kis zavart lehetett érezni, ha városi emberekkel került szembe. – Csak a nyak kendőd van rosszul megkötve – hetszelte Icu. – Azt még nem szoktam meg. – Az a legkevesebb, de látod, egy lány mindjárt észreveszi. Mosolygott Szabóné, és örömmel tekintett Icura, aki valahogy az utóbbi időben nem tetszett neki, a nagy komolyságával. És most lám viccelődik. Anti, anti, ha Pesten keresel magadnak mennyasszonyt, akkor adni kell lám erre is. Anti rákvörös lett szabó megjegyzésére. Egyik fájós lábáról a másikra nehezedett. Ma kezét sem tudta, hová egy Ah, mennyasszonyt! Én? Pláne Pesten? Mi talán nem szépek a pesti lányok? Kuncogott icu. Szépek, szépek, talán nagyon is szépek. Némelyik olyan szép, hogy az ember el sem hiszi, hogy igaz. Megkaptad az üzenetemet? mentette ki Szabóné Antit kínos helyzetéből. Persze, hogy megkapta, hiszen eljött, fordult feleségéhez Szabó. Eljöttem volna én magamtól is, mert meg akartam köszönni, hogy gondoltak rám. Mégiscsak más ilyen munkás szálláson lakni, mint ágyra járni. A fene ott tegye meg, aki kitalálta. Anti ilyetten szája elé kapta a kezét. Rossz volt, fiam? sajnálkozott szabóni. Pocsék! Hárman aludtunk egy szobában, az egyik kelt, a másik éppen feküdt, mostani sem lehetett. Poloska is volt. De most már remélem jól érzed magad, Anti? kérdezte Icu kedvesen. Jól érzem magam, hálás is vagyok a vőlegényednek, hogy szerzett a szállásra. De, de, a fene tudja, mi van velem. Nem tudok aludni, pedig nincsám féregnek nyoma sem. Fehérlepedő, puha takaró, s a szobatársak is rendesek. Csak nem vagy szerelmes, fiam. Miért ne lenne? Még nincs a tekorodban, papa. Nem én, pedig már a ligedben is voltam. Azóta nem alszom jól. – Mi volt a ligetben? meséldel, el! – kíváncsiskodott Icu. Ástak a kertészek, aztán olyan jó puhán hasadt a föld az ásójuk alatt, olyan szag volt, mint otthon tavaszi szántáskor. Mondtam is Feri bátyámnak délután, mikor fölmentem hozzá, hogy – Ferihez? Nem üzent valamit? Eljön! Icu előbbi vidámsága, mintha aláphagyott volna. – Éppen ez az, hogy nem jöhet, túlórázik. Túlórázik? Már megint? Most már keserűség érződött a lány hangjában. Persze, hogy túlórázik, kell neki a pénz, elvégre nősülni készül. Meg aztán az építkezéseken így tavasszal erősödik a munka, oktatta a lányát Szabó. Majd eljön ráér. Vasárnap itt volt ebéden, azóta telefonál, mondta látszólagos könnyedséggel Szabóni, de azért valahogy nem tetszett neki, ahogy Feri az utóbbi időben viselkedett. – Te, Antifiam, nem hallani valamit erről a ház Feriről? Csinos gyerek, nem kerülgetik a lányok? – kérdezte Szabó Antitól. Felesége nagyot rántott a kabát miközben icura pillantott. – Á, dehogy! – bizonytalankodott a fiatalember. Ha kijövet a munkából, a villamosig együtt is megy valami lányjal, néha többel is. Az csak olyan együttmen is, mentegette volna Ferit Anti, de egyre jobban belebonyolódott. Aval nem kell törődni, az csak egy megállóig haszul. Berta vérszemet kapott attól, hogy a minisztériumba hívták a találmányával kapcsolatban. Gondolta, elérkezett a kellő pillanat, amikor Simonyinak, aki a textilüzem találmányi ügyeit intézte, visszavághat a sok visszautasításért, a fölényes, nyeglemodoráért. – Megvan lepve Simonyi elvtárs, mi? – Megvan lepve, hogy itt lát? – Mi? – A gyárban, mi? – Miért lennék meglepve? kérdezte látszólagos nyugalommal Simonyi, pedig csak ugyan meglepődött a változáson, amit Bertánál tapasztalt. Mikor legutóbb találkoztunk és beszélgettünk, akkor maga simonyikám olyan húrokat pengetett, hogy nem nagyon érdemes a találmányommal foglalkozni. – Fentartom? – Fentartja. – Rosszul teszi? – ziálta a kellemetlenül éles hangon Berta. – Maga olyan, mint egy keresztrejtvény, Berta úr. Előbb meg kell fejteni 25 kérdést, ami kijön, amit mondani akar. Nem csigázom tovább a kíváncsiságát, megmondom, miért jöttem. Behívtak a minisztériumba, tagolta diadalmasan a feltaláló. Akkor miért ide jött? Mert előbb meg akartam magának mondani, hogy a jóslással bizony nem nagyon keresni meg a kenyerét, nevetett Berto. Nem is akarom jóslással keresni a kenyerem pedig velem úgy viselkedett, mint egy jós, egy jövendőmondó. Hát megbukott, kedves uram! A zsebemben van a levél. Elégedetten csapott a zsebére, hogy Simonyinak semmi kétsége nem maradjon afelől, hogy hol lapul az a bizonyos levél. Meghívás a minisztériumba! Tárgyalni fogunk. Tehát tárgyalás lesz, kérdezte fanyarul Simonyi. Hiába akarta maga bebeszélni nekem, hogy ezzel a találmánnyal már más is foglalkozott édesbarátom. – Nem vagyok az édesbarátja, ezt tisztázzuk – kezdte elveszíteni a türelmét Simonyi. – Mindegy, a maga okoskodása csődöt mondott. Megyek a minisztériumba tárgyalni. – Sok szerencsét! – Nem úgy hangzott, mintha szívből mondta volna. – Szabad a kapucéduláját? – Vágta el Simonyi a kellemetlen beszélgetés folytatását. Tessék, ez az utolsó alkalom, hogy aláírhatja a belépőmet. Többé nem jön hozzánk? De jövök, csak hogy az igazgatóhoz. Jó napot, Simonyikám! Ahogy Berta elment, Simonyi azonnal a telefonkagyló után nyúlt. Észrevette, hogy a keze ez az előzőektől gyökeresen eltérő beszélgetés az eddig magabiztos fölényes modorú férfit kihozta a sodrából. Úgy érezte, helyesebb, ha előbb cigarettára gyújt, s kissé megnyugszik. Hátravetette magát a fotelben, és amint füstkarikákat fújt a levegőbe, megpróbálta végig gondolni, mit kellene tennie. Mert most egyetlen hibás lépés is mindent elronthat. Igen. A legjobb mégiscsak, ha Polonyival beszélek, gondolta. Közelebb húzta magához a telefonkészüléket, és már a régi magabiztossággal tárcsázott. – Aló, Polonyi lakás? – Simonyi, szevasz, Simonyikám, honnan beszélsz? – A gyárból, közvetlen vonalon. – Figyelj, találkoznunk kell holnap délután. Hozd el a fiút is, rendelkezett határozott hangon Simonyi. – Feketét? Nem is az angol trón örököst, érted? Fél hatkor. Hol? A presszóban. Foglaljatok helyet egy jó sarokasztalnál. Meg lesz, simonyikám, de nincs baj. Ha valami kavarodik, holnap után többet. Vágneréknél a sötét folytott levegőjű szobában, amit a kora tavaszi nap csillogása messze elkerült, Angéla a gyerek foltozgatta. Nem nézett a férjére, aki ma is italosan jött haza a munkából. Időnként a fiára tekintett, aki az apja körül sündörgött. Tudta ő jól, mi jár Ferkó fejében, és már előre aggódott. Amíg zsiga a kórházban volt, egy új fajta életbe kóstoltak a szorongás és félelem nélküli életbe. Kirándultak. Játszottak, jól érezték magukat. Ez szerette volna a gyerek az apjával is folytatni. Apu! szólalt meg Ferkó. Mi az? Menjünk le a térre! Mi a fenének? Játszani. Azt hiszed, leülök veled a flaszterra, és üveggolyókat gázok. Nekem nincs üveggolyóm, csak agyag. Örülj annak, ami van, nekem ilyenem se volt gyerekkoromban. Eredj a fenébe, hagyj békén. Angéla letette a varnivalót, kezei reszkedtek. Valósággal, undorral nézte a merett férjét. Kedvesebb is lehetnél a fiathoz, Zsiga. É, mindenkihez olyan kedves vagyok, amilyen kedves lenni tudok. Nincs más szavad a gyerekhez, csak eredj a fenébe, pusztulj az utamból. Hát akkor erejj te is a fenébe! Ne bántsd anyut! szállt szembe az apjával a gyerek. "Kus!" Ordította a zsiga. Ferkó védelmet keresően az anyjához futott. Itt van ez a szép okos fiad, és nincs egy jó szavad hozzá, ölelte magához Angéla a gyereket. És itt van ez a szép okos feleségem is, sokat kínálgattad magad, amíg én odabent voltam. Amióta kijöttél a kórházból, már sem hallok. Ne mondtad még meg. Ezt az ember nem unja meg egy hamar. Te, te! Ne veszekedjetek! Fogta be a fülét a gyerek, hogy ne hallja a részegapja ordítozását. Otrodj innen, büdöskölök! Mikor megy apu vissza a kórházba? kérdezte anyjától Ferkó, könnyeivel küzdködve. Majd, ha megint jön egy piszok sofőr, aki elgázolja az apádat. Ordította Wagner. Nem ő volt az oka, szaladt ki Angéla száján önkéntelenül. De nagyon véded, de nagyon véded. Míg apu nem volt itthon, annyit játszottunk. Kivel? Beszégyerek, gyerek. Ki járt ide? Laci bácsi, a gavallér. Én neked nem mondok semmit. Nem beszélsz, akkor tűnés, mert agyoncsaplak. Miért gyötörsz bennünket szakadatlan, fakadt ki Angéla. Sokkal jobb volt, amíg egyedül voltunk. Kincses közölte Simonyival, hogy a Berta féle találmányra vonatkozó összes irattal fölszerelve be kell menni a minisztériumba. A találmányi ügyek felelőse gyanús alázattal és buzgalommal engedelmeskedett. A minisztériumban azonban Simonyi meglepődött. A megbeszélés szerint először csak kincses ment be a Berta féle tárgyalásra. A feltalálót, Bertát öröm és a közeli siker reménye töltött el, hogy Szabó Andrással a minisztérium osztályvezető helyettesével beszélhet. Lelkesedését azonban gyorsan lelohasztotta, hogy kincses igazgató is megjelent a tárgyaláson. Kincses oldalt kisé távolabb ült le, mintha csak szemlélője akarna lenni a két férfi beszélgetésének. Bandi határozott volt, de nyugalmával a kellemes tárgyalópartner benyomását keltette. Akkor térjünk a tárgyra. Bandi észrevette Simonyi bizonytalanságát. Kincses elvtársat azért kérettem, mert az ő gyárában hevert az újítás, ő tud nekünk felvilágosításokat adni. Szívesen! Fordult bandi felé kincses, miközben kényelmesen felkászálódott ültéből, és közelebb ment a tárgyalófelekhez. – Berta úr, ön az újítását a kis textilgyárban nyújtotta be, ahol egyébként nem állt alkalmazásban? – Nem egészen így volt – válaszolt készségesen Berta. – Három hónapig dolgoztam a tervezőirodában. Azután kiléptem, és minden időmet találmányom kidolgozására szenteltem. – Miért nem várta meg, amíg nálunk megvalósul a találmánya? – vetette közbe kincses. – Hogy őszinte legyek, nem bíztam önökben, igazgató úr. Nagyon laza volt az ügykezelés. Az újításokkal, a találmányokkal senki sem foglalkozott lelki ismeretesen. Nagy áldozatok árán egy kisipari szövetkezetben készült el a modell. Berta nagy lélegzetet vett, hogy elbeszélését folytassa. Bondi azonban a rövid szünetet felhasználva megkérdezte: Amit én kivittem Párizsba, az tehát az ön találmánya volt? Természetesen, mondta Berta, de hangja közel sem volt olyan fölényes, mint Simonyival való utolsó beszélgetésüknél. Ismerjön ezt a nevet, hogy Felner? Felner, hm, mintha már hallottam volna. Próbált könnyedén válaszolni Berta. Bondi átható pillantást vetett Bertára, és észrevette, hogy az idegesen pislogni kezd. Önnek a tanult szakmája műszaki rajzoló? Igen, majd némi késedelem után Berta még hozzátette. És technikus? Technikus oklevele van, lepődött meg kincses. És hol végzett ilyen jellegű munkát? Csak nem a mi üzemünkben. De igen, az öngyárában igazgató úr. Berta hirtelen úgy érezte, hogy a helyiségben kibírhatatlan a hűség. Inge nyakát kigombolta, s idegesen rántott egyet rajta. Éppen a zsebkendőjét akarta elővenni, hogy a verejtékező homlokát megtörője, amikor észrevette, hogy Szabó András minden mozdulatát átható tekintettel figyeli. A zsebkendőt visszacsúsztatta a zsebébe. Bandi most már sokkal hűvösebb hangon folytatta. Szóval maga három hónapig rajzolgatott a tervezőben, s ez alatt kitalált egy ragyogó új gépet. Részletesen megrajzolta és benyújtotta. Mikor is volt ez? 57. márciusában. Felnerrel, akkor persze már nem találkozott. Mondtam kérem, hogy nem tudom ki az. Bandi válaszolni akart Bertának, de kincses megelőzte. Felner a fészekmentes szövőgép feltalálója, amelyet mi Berta féle szövőgép néven emlegetünk. És mivel Felner diszidált, az egészből egy szót sem értek. Mi ez? Annyi az egész, hogy a maga úgynevezett találmányát már feltalálta valaki. Magának nem beszélt erről senki az üzemben. Simonyi! robbant ki ellenállhatatlanul Bertából. Simonyi célzást tett rá, hogy ne fussak a találmányom után, mert valaki már csinált ilyesmit. Nyilván el akarta orozni tőlem. Milyen alkalommal mondta? Vágott közbe Kincses. Amikor közölte velem, hogy a Textil Technológia Intézet lesújtó véleményt adott a gépről. Valósággal lebeszélt arról, hogy továbbra is foglalkozzam vele. Melyik az a szakvélemény, amit önnel megismertetett Simonyi? kérdezte Bandi, s fölemelt egy kéziratot az asztaláról. Berta izgatottan kapott utána. – Szabad, szabad! Én ugyanis nem láttam, csak élő szóval ismertette, de… Berta reszkető kézzel tartotta a papírlapot, alig tudta elolvasni. – Mi ez kérem? Ezt én nem értem. Ez megfoghatatlan. Ugyanarról a témáról két merőben ellentétes vélemény. Ki csinálta ezt? Bandi elérkezettnek látta az időt, hogy Bertát és Simonyit összeeressze, és egymás el, kinek milyen szerepe volt a találmány ügyében. Behívatta őt is a szobába. A találmány ügyek felelőse mély meghajlással üdvözölte feletteseit. Mikor azonban Bertát meglátta, arcvonásai megkeményedtek. Berta azonnal rátámadt. Mondja, mi ez? Tudni szeretném, hogyan történhetett, hogy a textiltechnológiai Intézet remek véleményt adott a találmányomról, maga, maga pedig úgy informált, hogy az intézet véleménye lesújtó. Kérem én, próbált védekezni Simonyi. Berta azonban sipító hangon közbe kiabált, nem törődve senkivel és semmivel. Meghamisította. Csak a vak nem látja, hogy ez hamis. El akarta lopni a találmányomat. Simonyi látta, hogy itt már hiába védekezik. Váratlan cínizmussal szólalt meg, ami már valósággal beismerésnek tűnt. Tollajtol lopni? Nézze, Berta, nekem már nincs vesztenivalóm. Engem elkaptak ezzel a hamisítással. Maga műszaki rajzolója volt Felnerelemérnek. Maga rajzolta a gép részletrajzait, és amikor Felner diszidált, egyszerűen beáll dolgozni hozzánk, és benyújtotta Felner találmányát, mint a saját újítását. Csak hogy arról nem tudott, hogy Felner is benyújtotta 56 nyarán. Amikor Szabó belépett a lakásukba, a viharos erejű tavaszi szél kiszakította kezéből a kilincset, és nagy durranással becsapódott a bejárati ajtó. A zajra Szabó léptekkel az előszobában termett, hogy összeszígyja az urát. De mikor meglátta derűs arcát, kissé félre csapott kalapját, minden mérge elpárolgott. Pedig nem szerette ezt az agyon hordott hullámos szélű kalapot. De ha a férje ferdéntette a fejére, az mindig jelentett valami különlegeset. És csak ugyan. Szabó úgy érezte, hogy az élet szép, jó lenne még sokáig élvezni, örülni a unokáknak, a meglévőnek és az ezután születőknek. Nyugalmasabban, talán kényelmesebben eltölteni feleségével öreg napjaikat. – Na, mi az? Mi történt, hogy ilyen legényesen tetted a fejedre ezt az úcskaságot? – kérdezte a felesége. – Jó kalap ez még! – tette fel a fogasra. – Beszéltél Bandival? – hozzá jó híreket hallottam tőle. Tedd le a kabátodat is, ne olyan lassú és a vetkőzöl is, azért beszélhetsz. Bandi és a kincses gyerek leleplezték azt a két gazembert, akik miatt majdnem oda lett a barátságuk, meg a miénk is, Francival. Leesett a sálad, rossz nézni, milyen ügyetlen vagy, zsörtölődött Szabóni, miközben a konyhába irányította a férjét. De hát mi történt tulajdonképpen azzal a találmánnyal, amiről Bandi nyilatkozott? A találmány csak ugyan jó, de Berta attól a felnertől lopta, akit én hiába kerestem a lakásán, mert diszidált. Volt egy másik ügyeskedő is, Simonyi, aki szintén magának akarta megszerezni, ezért hamisított, érted? Nem értem, de nem is az a fontos, hogy én megértsem, hanem hogy Bandi leleplezte őket. Meg a kincses, Sanyi. Meg ő, hagyta helyben a felesége. Bírósági eljárás lesz az ügyből. Ezt már né nem hallotta. Arra gondolt, hogy Bandi milyen nagyszerű ember. Mennyi örömük van benne. Mindig szerény, jószívű és segítőkész. És Lám megállja a helyét, hová állítják. Szabó azon volt, hogy kifűzetlenül lerugja a cipőjét. Közben a feleségére pillantott, és jobbnak látta kifűzni azt az átkozott cipőt. Franci ma a kékverében akarja megünnepelni, hogy eszembe jutott az a felner. Na meg, hogy helyreállt a barátság. Akkor nem maradsz itthon ma este? Miért nem maradnék? Mára elég volt ennyi. Nem is bánom, papa. Örülök, ha nem hagysz magamra. Féltem ezt az icut. Kitől? Mitől? A csalódástól. De mostanában olyan sovány, olyan sápat. Hát Istenem, a rengeteg tanulás, meg a nagy szerelem. A boldogságtól is lehet fogyni. Mi történt, amíg oda voltam? Semmi. Feri megint nem jött el, csak telefonált. És Icu? Átvitte a másik szobába a telefont, halkan ha is beszélt, semmit se hallottam. Sokáig beszélt? Nem, aztán elment. Én meg azóta itthon idegeskedem egyedül. Az ajtó csengő Összerezzentek az éles hangra, majd Szabóni suttogva folytatta. Ez icu lesz? tűnj valamerre, papa? Majd én? Ne vigyázz vele! Szabóni jó kedvet erültetve sietett ajtót nyitni. Écukám, te vagy az kislányom. Hol voltál? Ferinél a munkahelyén, ugye nem haragszol anyu? Hogy haragudnék, kislányom? Nem lehet reggeltől estig csak tanulni, Jól tette, hogy elmentél. Nem tettem jól. Na, kislányom. Feri már két napja nem jött el. Azt mondta, ma is késő estig dolgozik. Felnéztem hozzá. Nem volt ott. Biztosan behívták a központba. Nem. Elment moziba egy lánynyal. Icu, mint egy alvajáró, elindult a szobája felé. Tekintetében mérhetetlen bánat és fájdalom tükröződött. Úgy érezte, nem tudja elviselni. Anyja már azon volt, utána megy, hogy megvigasztalja, amikor Szabó kidugta a fejét az ajtón, és intett, hogy hagyja. Ebben a pillanatban a szobában a lemezjátszón a Megáll az idő című dal. A két öreg tehetetlen szomorúsággal nézett egymásra.